Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Online-Reisetagbuch Frank Goes Berlin. Ja, dies ist jetzt der zweite Tag hier in Berlin. Oder, nee, eigentlich, das ist der zweite Tag der Reise und der erste Tag jetzt wirklich hier in Berlin gewesen heute. Und ich äh, muss sagen, ich bin doch heute Abend einigermaßen äh, Geplättet, aber auch äh, total glücklich. Es war wirklich ein sehr gelungener Tag. Ähm, sieben Uhr aufstehen bedeutet mal erst eine Stunde länger schlafen dürfen wie äh, sonst, wenn ich arbeiten muss. Und äh, das ist einfach großartig. Ja? Dann äh, bin ich doch direkt etwas erholter, äh, wenn ich morgens aufstehe. Hier gibt es ein prima Frühstück mit allem, was man braucht. Also große Auswahl, alles sehr lecker, äh, hervorragender Kaffee. Das ist äh, genau der richtige Start in den Tag. Ja, und äh, da hatte ich dann noch einige Zeit zum Frühstücken und um 9 Uhr ging es dann äh, los mit einer äh, Stadtrundfahrt. Durchgeführt von einer äh, ja, Stadtführerin, die äh, ich weiß gar nicht das Gefühl, schon seit keine Ahnung, wie viel zig Jahren äh, macht, äh, sehr versiert, sehr tolle Kenntnisse, super humorige Art und Weise. Äh, diese, ja, ich sag mal nicht diese, sondern ihre Stadt. Uns vorzustellen. So äh, kann man es, glaube ich, genau richtig sagen. Sie stellt uns ihre Stadt vor und äh, findet natürlich dann auch für die Gruppe, das sind äh, Altenpflegerinnen und Altenpfleger, mit denen ich hier unterwegs bin, äh, auch genau die richtigen äh, Punkte in äh, Berlin, um äh, auch, ich sag mal, auch ihrem. Publikum dann, in dem Fall die Pflegekräfte, den Pflegekräften äh, gerecht zu werden. Ja, sehr amüsant, kurzweilig, mit Berliner Slang. Toll, einfach klasse. Ja, äh, Mittagspause war dann am Alexanderplatz, also da hat der Bus gehalten und zwar nicht am nee, Alexanderplatz, da gesagt nicht so mit dem Halten, sondern wir haben äh, unterhalb vom Fernsehturm haben wir gestanden. Frag mich nicht nach Straßen, ich müsste die jetzt nachgucken, welche Straße das genau war. Aber da gibt's so einen Bushalteplatz wo man halt, oder so ein halte Streifen für Busse, wo man halt die Busfahrer, wo der Busfahrer seinen Bus auch länger stehen lassen kann, äh, da beim Roten Rathaus in der Nähe. Und äh, ich bin dann mit der Kollegin, äh, nicht Alexanderplatz und hier ja, Weltzeituhr mhm. oder so, sondern wir haben uns äh, eben einmal ums Rote Rathaus herumgedrückt und äh, sind in ein Restaurant gegangen, zur letzten Instanz, also zielgerichtet dahin, da wollte ich hin, da war ich auch schon mal und ich fand es da toll und ich fand das auch diesmal wieder klasse da. Ähm, gutes Essen für kleines Geld, sehr schmackhaft angerichtet, äh, Bierchen dazu zum Mittag und äh, Tolles Ambiente. Holz vertefelt, so eine richtig schöne alte. Ja, wenn ich jetzt sage, Kneipe, wird man dem eigentlich nicht ganz gerecht, aber ja, toll. Einfach gut. Genau. Ähm, ja, dann noch eine kurze Runde gedreht bis zum Bus wieder zurück, noch einen Kaffee unterwegs mitgenommen. Und dann äh, ging es schon weiter äh, nach Hohenschönhausen, also ein Stück aus der Stadt raus Richtung Osten zur Gedenkstätte äh, des äh, ehemaligen Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen, das ja in einer ganzen, wie soll man das sagen, im Zentrum eines ganzen Areals lag, das äh, Fest in Stasihand war. Und äh, ja, diese Führungen dort sind immer deshalb so beeindruckend, äh, weil sie von ehemaligen Insassen durchgeführt werden. Äh, also das ist, das gibt nochmal auch einen ganz anderen Blick auf die Situation, wenn sich ein äh, Staat an seinen Bürgern vergeht und Menschenrechte da einschränkt. Und äh, das war auch diesmal wieder ausgesprochen, ausgesprochen äh, ja, gut deutlich geworden, äh, welches äh, Leid da ausgelöst äh, wird und auch äh, mit welchen äh, Methoden, nämlich als rein psychischer Arzt, da gearbeitet wurde und auch welche Schäden das bei den Menschen halt macht bis heute hinein. Ja, wie gesagt, das ist einfach, einfach beeindruckend und ich finde das gut, auch diese Erinnerung aufrechtzuerhalten. Ich denke einfach, dass es wichtig ist, dass man sich an solche Dinge erinnert, wo ein Staat einfach Unrecht tut gegen seine Bürger und äh, gerade jetzt auch wenn es im Kontext äh, Pflege ist, wo äh, Menschen miteinander zu tun haben und Menschenbilder ganz wichtig sind zum guten Umgang miteinander, ist es doch auch so, dass man äh, da einmal einen Einblick bekommt äh, in ein Menschenbild, das äh, halt den anderen Menschen nicht so wertschätzt und erst recht nicht, äh, wenn er nicht seiner Meinung ist. Und ja, für mich bedingt sich einfach daraus auch ein Stückwerk, dass man auch, auch schwierige Situationen mit Andersdenkenden dann schon mal aushalten muss und äh, sich versucht doch, zumindest auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner zu begegnen. Aber das mal nur so als, als Einwurf. Genau. Die Rückfahrt dann hier zum Hotel. Einmal nochmal durchs schöne Berlin durch. Auch relativ staufrei derzeit. Wir verstehen gar nicht, was hier los ist. Normalerweise ist das immer bedeutend schwieriger. Aber im Moment funktioniert das relativ reibungslos. Ja, und den Abend dann in der schönen kleinen äh, äh, Gastwirtschaft nochmal hier direkt ums Eck Abend gegessen. Äh, Berlinchen nennt sich dieses kleine Lokal, Hausmannskost, also kriegt man sowas wie Sauerbraten mit Rotkohl und Kartoffelklößen für auch einen guten äh, Salär und ja, da, so kann dann ein Abend ausklingen mit nochmal einem Spaziergang hier ums Eck einmal Kudam nochmal mitgenommen. Gucken, ob der noch da ist. <lacht> äh, ja, mit ein paar Auszubildenden. Dann nochmal so ein Bierchen an der Bar genommen. Und dann ist so ein Tag auch rum. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin auch geschafft heute Abend. Genau. Jo. Aber alles gut. Ich äh, freue mich auf die Nacht und ich... Freue mich auf morgen. Da fahren wir zur äh, äh, Topografie des Terrors, zentrale Dokumentationsstätte der NS-Vergangenheit. Ja, und da erzähle ich dann morgen mal drüber. Bis dahin sage ich mal erst, wie so gewohnt, bis denn. <lacht>